След два дена, на 9 юни, се навършват 100 години от военния преврат през 1923 година, с който е свалено правителството на БЗНСС, министър председател Александър Стамбулийски. В навечерието на това важно за осмислене на историческите превратности и събития, обръщаме поглед към неотдавна проведената конференция по темата, организирана от колектива за обществени интервенции, защото специално за нея в София пристигна професор Мария Тодорова. Историк, една от имената в света балканистика. Научната си кариера в Съединените щати започва от университета в Флорида, в момента е професор в университета в Иллинойс, професор в Харвард, град с Калифорния, Европейския университетски институт в Италия. Занимава се с балканските идентичности. Ще спомена само две от нейните многобройни и фундаментални книги, с които придобива и световна, не само научна популярност. Въобразените Балкани, издадена от Оксфорд University Press прес през 1997. Заглавието на превода на български е Балкани балканизъм и помненето на комунизма, издание на Columbia University Press прес Нью Йорк. Освен нацията, специфичен научен интерес за професор Тодорова е памета. Много ми е драго да кажа добър ден в студиото на Хоризонт Добъд, професор Тодорова. Благодаря. Защо за вас лично е важно осмисленето на 9-юнския преврат и няколко месеца по-късно на септемрийското възстание? Добре, нека да започна с това, че юбилеите се празнуват, а, а годишнините се отбелязват или пък не се отбелязват. Тази година имаме две знакови дати, 9 юни и след това а, септември и те са взаимосвързани. Нека да започна с първата дата, 9 юни. А, защо се стига до този преврат? Не, аз първо питам след секунди, ще ви попитам а, какво е преврата. Обаче да. ми е много интересен а, защо за вас лично е важен този момент а, и се питам дали има връзка. Видях, че в последната ви книга да. Изгубеният свят на социалистите в периферията на Европа да си представим утопията. Той тази книга изследва един период от 1870 до 1920 и е издадена от Блумсбъри Академик през 2020. Виждам, че книгата е посветена на вашите баба и дядо. Върбан Ангелов, адвокат, антифашист, макар и завършил право в Берлин, народен обвинител в Народния съд доколкото знам, той не се съобразява с изискването да хвърчат максимален брой смъртни присъди, поддържа само 15 и особено интересно автор е на спомени за Комунистическата партия, в които можем да прочетем сведения Разбиващи догмата и табуто за това колко светли личности са били Георги Димитров и Васил Коларов. Има ли връзка Естествено, ваше... че, има... че има връзка. Разбира се, че има връзка. Книгата е за утопиите, но посвещението е на утописти реалисти. И именно този баланс между утопизъм, което е надежда за промяна и реализъм, е това, което ме вълнува и исках да, да покажа всъщност, че историята на социал... българската социал-демокрация привършва с 20-те години и започването на гражданската война и след това вече има едно ново поколение, което съвършено по друг начин вижда, вижда събетията. И исках също да, да вметна нещо ново в интерпретацията на, на левицата. Какво всъщност се случва от 9 юни до 23 септември 2023? <съкълг> да, еми, нека да започнем с самия 9 юни... Uh, защо е свалено правителството на Безенесе? Има наслагване на различни интереси, често пъти съвършенно а, противоположни. А, с а, изборите 23-та година, които са мажоритарни, а, Безенесе а, успява да получи абсолютно мнозинство и може да проведе своята политика, включително и селска диктатура. Оттам насетне има мощна съпротива срещу неговите а, социални и економически а, а, реформи, поземлената реформа, реформата в съдопроизводството, в здравеопазването, в образованието и това разбира се създава отпор. Особено важно е разбира се външната политика на Стамбулийски, който е за мирно уреждане на отношенията, сближаване с Югославия и това, както знаем, му коства живота в ръцете на ВМРО, което е държава в държавата, но санкционирана от превратаджиите. Разбира се, тук... Преврата играй. се извършва от а, военната лига. Да, от военната лига. Народният сговор като да. ново мирование да, да, да. малко да. по-късно. С какво участие или не участие на цар Борис? Защото а, за мен е много любопитно наистина това измерение. Преврата е военен. Да. А, това ли е нормата за преврат? Участие на военни и на силови структури? А, и доколко всъщност Девотоюнския преврат обслужва интересите на държавния глава, тогава цар Борис III и да попитам това също ли е норма, държавния глава да организира подобни неща, когато, примерно, Народното събрание му пречи на неговата визия от това, което знае, той, той не го е организирал. Но той дава зелена светлина на преврата. И това е малко парадоксално, защото той часове преди преврата е посетил а, Стамбулийски. И а, Стамбулийски, макар и изявен републиканец, не е, тогава, а, не е бил тогава опасност за монархическата институция. Но така или иначе царят дава зелена светлина без, без да го е организирал. Но знае за преврата. А, това, което е интересно също, че съсловната идеология на стамбулийски, теорията за производителни паразитни класи, паразитните класи влизат военните църквата, адвокатите, създава естествени врагове. Естественият съюзник в лицето на Комунистическата партия, която е втората по сила партия в парламента, е, разбира се, гледан като съперник, и те в този момент са отявлени конкуренти за електората, който е Разбира се, не помага и Оранжевата гвардия, ексесиите на Оранжевата гвардия, макар че ретроспективно те бледнеят в състая касапница, която е устроена от, от диктатурата. Но така или иначе превратът се състои и резултата е, че е разтура най-голямата партия в България без биде сте председатели и неговите сподвижници са избити и се налага е, диктатура на града на целото в една селска държава от 80%. Това е, това е резултата. Оттам насетне стават това, което е много интересно. Оттам насетне много бързо започват два, две интерпретации за преврата. Това ще ях да попитам. Това да. е битката на интерпретации. Да. Да. Кой го прави а, този преврат да. или кой да. след това а, организира съпротивата да. спрямо а, новата форма на управление, да. защото а, тази съпротива има и насилствен характер. Връзанието е 25-та година и най-големия тогава атентат. Разбира се. В да, света разбира се. А, но, аз оттам започвам. А, почти веднага се създават две интерпретации. Едната, едната има за стожер държавността. А, и а, идеята е, че се спасява България от а, диктатура, от хаос, от произвол. А, от създава се порядък. Да. Да. А, тази, тази, тази теория не експлицитно е подплатена от теорията на Макс Вебер, че държавата има монопол върху насилието. Разбира се, това отива и от към 16 век, още от Жан Боден, идеята, че това насилие е легитимно. Т.е. военния преврат е легитимен, защото, защото, становява... защото, защото спасява държавата, държавността. И бих казала, че този, този, тази интерпретация е господстваща, естествено, до 9 -и септември. И бих по казала... някакъв начин тя идентифицира държавата и с монархията. Тогава този въпрос: се. А, има ли е интерес Царборис Трети от този Разбира преврат? се, да. Разбира се, има интерес, да. Добра, а другата интерпретация? Но нека да кажа, че тази интерпретация а, е господстваща и след 10 ноември. Другата интерпретация е тази около стожера на съпротивата. Съпротивата, която иска да... В името на, на широките народни маси, а, която също си позволява насилие и то е легитимно също. Съпротивата срещу това насилие е също легитимно Дух, насилие. До стъпента на атентата света неделя ли? Не не, не, не, не, не говорим в момента да, за септември. Само първо. за септември. Сега за, говорим за септември. И а, тази интерпретация съвършено експлицитно се основава на идеята на Френската революция, която е насилствено насилствен отпор на друго насилие. А, естествена ли е тази реакция на а, съпротивата в а, България тогава? Съпротивата се движи като че ли от а, лявата тогава партия, социал-демократическа, работническа, комунистическа а, или а, инструмента на насилието е привнесен отвън, от коминтерна, защото това е една от интерпретациите. Да, това е една от интерпретациите и като, като винаги е, от говоря, е сложен. първо има спонтанна реакция, още на 9 юни тя е от хората на Безенесе. 23-та година има спонтанна реакция на хора, които обаче са задействани от външния фактор. Така че външния фактор в този случай... Кой, кой е външния фактор? Въ... Коминтерна. Коминтерна е външния фактор. Знаем, че на 23... 9 юни партията излиза с постановка за неутралитет, която, която във вътрешните разговори е просто, просто неуместна, неудачна формулировка, която прикрива слабостта на една невъоръжена партия в този момент. Разговорите са, че това е самоубийство, защото превратъджите чакат предлог да, да катурнат и втората по сила парламентарна партия. Това е след Безенесе, се, което е арестура, но това е първата по сила парламентарна партия, БКП от 19-та година, това е БКП. Но все още тя се ръководи от тези хора, които държат на легитимните средства на борба. А не на насилието. А не на насилието. Добре, и кой вкарва насилието в играта? А... Насилието е вкарано от нека да кажа, от друго поколение. Това е, това е, което в интерпретацията липсва. Имаме две поколения. Едното поколение е формирано в условията на една несъвършена, но парламентарна демокрация, която е отпреди, отпреди войните, а другото поколение е оформено от войните. Говоря за едно почти цяло десетилетие, Балканските войни, Първата световна война, при която са закърмени млади хора, които са които са видяли ужаси и, и, и кърви. И това поколение е нетърпеливо. В самата партия имате един ешелон от тъй те наречените леви, които са изгонени, между другото, от БКП от Благоев. И, а, и а, коминтерна налага тази, а, тази а, позиция чрез Димитроф и Благоев. Едно скандално изказване има на Карл Радек, че ние до сега не сме се месили в тази най-стара комунистическа партия. И трябва да я направим по-революционна. И това се налага при положение, че те идват и 42 -ма гласа от партийното разговарство гласуват срещу наложеното на коментарна с са само 3 гласа э, за. Сега бързам се с последния ми да. въпрос. А, тогава се говори за преврат, насилие, гражданска война. Сега чуваме, че това са думи от инструментариума на партии като възраждане. А, с <сък> а, това те заплашиха новото правителство, гласувано в от Народното събрание. Знам, че историците мразите на въпроса за допустими ли са аналогии, но въпросът ми, всъщност е: ако левицата, европейската левица, се отказва от инструмента на насилието да. в 20 век от един момент нататък да. след края на Втората световна война влизат в политическия процес малки изключения малки терористични групи нямаме време за това обаче това означава ли, че те предават този инструмент на насилието на крайната десница? Uh, да, да, да, да, крайната действителност. Т.е. вие възраждането като ля, лява партия или да, да, при този въпрос? Ясна, като дясна, все пак си мисля. Да, да, да, това е така. А, първо, едно са приказките. Но те плашат с възстание. Те, те плашат с възстание, но както виждате, риториката е едно нещо. Риториката, да не започваме сега, особено в този момент, с крайна риторика от всички страни. Реториката е едно, а действията са друго. Uh, има, все пак има в край на краища един философски и морален въпрос кога насилието е легитимно. Не е легитимно да се прави експеримент с човешки живот в името на ня някаква идея, но също така не е легитимно да се каже, че хората нямат право на насилие в името пак на свещения живот. Един въпрос, който а, няма, а, няма решение, yeah. а, няма точен отговор. Много благодаря на професор Мария Тодорова. Разговор в навечерието на 100 годишната от Деветоюнския преврат.